Hej Danny, jag vet inte om jag ska skratta eller gråta åt den inledningen här, <laughs> men, men ja, jag, jag, ser, jag ser saker ut ett väldigt logiskt perspektiv så jag förstår eh, hur du beskriver mig här absolut, så hej Danny, hur är läget? Hej på dig Pavo, allt bra här och med dig också hoppas jag. Ja absolut absolut inte för att jag har några känslor att prata om i alla fall här eftersom jag ju är en maskin helt enkelt men äh, jag tycker ändå det så bra till kretsarna är väl äh, fungerande och äh, jag känner äh, inga kortslutningar någonstans så nej det är helt okej okay här. Och vi ska ju faktiskt känna att intelligensen må vara artificiell men skägget det är genuint. Ja men visst man kan ju inte vara helt artificiell <laughs> rakt igenom så jag är ett kretskort med en massa hår på helt enkelt. Det blir kanske lite känslokallt, men å andra sidan, science fiction, det är grejer det. Ja, men visst, det är ju något speciellt som science fiction tillför i all fiktion egentligen. Där. Det är ju så mycket möjligheter att utforska liksom, själva mänskligheten och bara placera det i, ut i rymden och i tomheten eller med teknologins hjälp och... På så sätt försöka definiera vad det är som gör oss till människor. Och ja, det är mycket man kan göra med science fiction. Eh, inte alltid så bra utfört kanske men det finns ju mycket bra science fiction som man kan njuta av. Och det är något som är alldeles speciellt och som jag håller väldigt varmt om hjärtat faktiskt. Jo, men i regel är det väl så att om en science fiction-historia har en bra just historia, ett bra koncept eller en intressant tanke som man vill utforska, då spelar det inte så stor roll, åtminstone för oss som vill ha en bra story om inte effekterna kanske är de absolut bästa eller om de har haft den absolut största budgeten till sitt förfogande och så vidare och så vidare. Sådana saker hjälper ju naturligtvis om det görs kompetent för då kan det ju förhöja upplevelsen ganska markant. Men är historien där och hyfsat kompetent berättat då är det ändå en intressant upplevelse att få gå igenom. För som du säger, vi utforskar ju gärna saker om oss själva som är lite svårare att göra i ett normalt perspektiv, i en normal historia, ja, i en förort på jorden. Men ute i rymden så hamnar ju vår mänsklighet så mycket mer i fokus därför att då är allting annat så kallt, så ogästvänligt eller så artificiellt så vi blir ett litet ljus i ett stort enormt mörker. Mm. Och det är så enormt fascinerande. Om det görs rätt som sagt. För det finns ganska många inte lika imponerande science fiction filmer också. Men eh, de kan man oftast titta på för att det är ett litet underhållningsvärde att se hur katastrofalt dåliga de är. Ja nej, det håller jag absolut med om att dålig science fiction kan ändå vara väldigt underhållande på sitt sätt i alla fall och skratta åt det i alla fall men nej, det är ändå nu på senare år mycket science fiction som jag inte är så väldigt nöjd med egentligen det är det är kanske inte så väldans hög kvalitet på berättandet på senare års rymdäventyr. Det har ju mest varit fråga om rymdpangpang i mm. högoktan i format och, och dyligt Och kanske inte så mycket fokus på det som åtminstone jag tycker är intressant med den här typen av filmer. Och det är just det, den mänskliga aspekten och kontra teknologin eller kontra det stora tomma intet som finns där ute. Mm. Så ja, det är lite besviken på att det inte har gjorts så mycket bra science fiction på senare år. Men gräver man lite i utbudet så finns det ju ändå lite guldkorn att hitta tycker jag. Det handlar väl mycket om att många studios vill göra sina klassiska popcornrullar mm. fast ute i rymden. Och det är ganska svårt att försöka förena djup science fiction med pang-pang-action. Jag menar, det är inte omöjligt, det är ju klart att det går att göra, men det kräver ju att du är rätt typ av regissör, med rätt typ av vision och rätt typ av fingertoppskänsla. Att bara göra en pang-pang-film och så klistra på ett um, science fiction-skal ovanpå det lyser ganska tydligt igenom. Plus att där finns ju en del särskilt moderna science-fiction-filmer som försöker vara intelligentare än vad de är. Mm. Och det är ju så tröttsamt i längden för det är så uppenbart att det är bara sevdu intelligens egentligen och budskapet är inte så djupt som man vill göra sken utav och... Då är ju ofta känslan av att man bara vill stänga av och strunta i att ens titta på resten av filmen för mm. den ger ingenting. Sen har vi ju filmklassiker som verkligen gav inspiration till hela genren och vi har ju ett väldigt tydligt exempel som har varit en enorm inspirationskälla till dagens film. mm -hmm. Och även om det inte är uttalat att inspirationen kommer härifrån så tycker jag åtminstone att det är ganska uppenbart om man har ett hum om originalfilmen. Ja jag skulle vilja säga att det är väldigt uppenbart emellanåt i just den här filmen för här har man ju i stort sett kopierat vissa scener i alla fall och dragit in en rejäl ögonblinkning till den här enorma klassikern som alla science fiction filmer nästan jämförs med när det gäller seriös science fiction om man ska kalla det det så ja nej, det, det märker man mycket av i, i dagens film ja. Ja, det är väl en underdrift att säga att 2001 är en av de absolut största i genren och har varit en enorm trendsättare sen kan man alltid diskutera till leda vad man tycker om filmen jag menar vi har ju haft ganska många diskussioner privat om både Stanley Kubrick och 2001 och kommer väl från två helt olika håll när vi ska diskutera den och jag tycker att vi har haft väldigt många givande diskussioner för det är alltid intressant att se det från en annans perspektiv du har ju oftast det mycket mer konstnärliga i åtanke medan jag kanske är lite mer mainstream i min smak och det kan bli väldigt fascinerande när man måste utmana sina egna förutfattade meningar och försöka tänka i nya banor. Mm. Även om jag måste erkänna att jag, jag oftast svänger tillbaka till min ursprungliga tanke och um, behåller mitt grundperspektiv. Men det är nyttigt att se det från ett annat håll ibland. Ja, men visst är det ju det. det är, man behöver ju inte ändra åsikt bara för att man för en, en diskussion här. Utan det är bara skönt med just våra små filmsamtal som vi har emellanåt och analysera den andra personens åsikter och öppna upp och liksom få den här andra aspekten på det hela och jag förstår ju fullt ut hur du tänker och jag håller absolut med i ditt resonemang när jag ser det från ditt håll där också och, nej, jag, jag förstår precis hur du tänker angående speciellt 2001 där och jag håller ju med om mycket som du säger där också när eh, vi har diskuterat våra meningsfullaktigheter men ja, nej, jag, jag ändrar nog inte min åsikt under våra 2001-samtal i alla fall men eh, jag, jag är fullt Förstående på hur du tycker här, och det, det är ju en film som skapar en hel del tankar, och eh, som många kanske inte är så förtjusta i, för det är ju en väldigt tung film egentligen och en relativt långsam film så det, det är ju eh, inte direkt någon, någon mainstream-rulle egentligen. Ja. <går> Nej, verkligen inte. Och det är också en sån film som har en tendens att eh, skapa en hel del negativa reaktioner om man mm. dissekerar eller är kritisk mot den. så eh, Vi har ju valt att inte diskutera den ännu i alla fall just därför att det finns eh, många åsikter, många tolkningar och det är svårt att säga vad som är rätt därför att 2001 är ju väldigt öppen för tolkning och det är ju en av mina kritiska punkter till den att den är lite för öppen för tolkning att det inte finns någon riktig slutsats att dra utan det är... Fritt fram att tycka precis vad man vill och ändå bryter det ut verkliga krig i kommentatorsfält och i forum och allt möjligt för eh, som sagt meningsfylligaktigheterna är många, tolkningarna ännu fler och ja, konsensus ingen alls. Precis, Usch, ja, det är någonting som jag har så extremt svårt för. Det är att det ska bli bataljer kring åsikter, kring en film egentligen. Man inte bara kan ta det lite lugnt och eh, sansat och ta in varandras åsikter och bara diskutera det som vanligt folk istället för att bli rasande monster som ska ut med stridsyxorna direkt. Nej, men det... Man kan ju ha olika åsikter om film och det spelar väl ingen roll, det gör väl ingenting. Det är bara bra att ha lite, lite olika eh, synsätt på en, en rulle som 2001 i alla fall. Och i likhet med 2001 så måste jag ju säga att dagens film är väldigt vacker. Mm. Det är två väldigt vackra filmer. Och även om 2001 ses som en enorm konstnärlig produktion så är ju dagens lite mer blygsam. Men man har ändå åstadkommit någonting som känns så enormt, jag gripande, mm. bara i bildspråket, bara i hur man har lyckats att skapa det universum som historien utspelas i. Och det är väl en, en stor risk att jämföra ett så stort verk som Stanley Kubricks 2001 med den här filmen. Men jag, jag vill faktiskt göra det, för det, det är två väldigt vackra filmer, men de är inte vackra av samma anledning exakt. Mm. Mer än att båda utspelas i rymden, det är rymdskepp och maskiner som ses mot det mörka, oändliga kosmos- men där tar det slut på många sätt och vis. Visst, båda filmerna utforskar vad det innebär att vara människa, men från två helt olika håll mm. och med två väldigt olika slutsatser. Den här filmen som vi har sett på till idag, den har ju ett mer narrativt fokus tycker jag än vad 2001 har. Den har ju verkligen utformat en story med början, mitten och slut. Och sedan omgärdat den storyn av väldigt konstnärligt bildspråk mm. och som liksom fått den här berättelsen att blomma ut och bli någonting mycket mer än just själva storyn. Men samtidigt så tror jag också att regissören har Tittat väldigt mycket på filmen och inspirerats av Kubricks bildspråk mm. och, och fört in det i den här filmen. Så det därför känns det så, så bekant på ett, något sätt när man kollar på den här. att det, det, det osar lite Kubrick om den här filmen. Jo men lika mycket som det känns bekant så känns det ändå nytt. Mm. Det är någonting som vi känner igen sedan tidigare men vi ser det från ett nytt perspektiv och på nya sätt så jag störs inte av de här eh, refereringarna. Tvärtom så tycker jag att man som filmmakare här har eh, mer eller mindre sagt att ja visst jag är jätteinspirerad av det här, jag gillar det, jag vill göra något liknande men samtidigt vill jag göra min egen grej. Mm. Även om, precis som du säger, att det är scener som skulle kunna vara lyfta ur 2001 rakt av. Men dialogen är tillräckligt annorlunda, syftet är tillräckligt annorlunda och som sagt, slutpoängen är tillräckligt annorlunda för att ändå ska kännas som någonting nytt. Det är inte bara Kubrick i repris utan det här är någonting helt nytt men med stamtavla skulle man kunna säga. Ja men precis så är det ju Utan här har man ju liksom förvaltat arvet av Kubrick och tagit det till en ny generation och visar upp det här så det, det tycker jag bara är positivt i, i den bemärkelsen och sen får man ju gå vidare här och skapa någonting eget utav det hela också och nej det, jag tycker det är en bra kombination där faktiskt. Det är bara ett problem med att vi tar upp den här filmen i det här sammanhanget mm. och det är att um, det finns så väldigt, väldigt mycket som vi skulle kunna spoila i sönder yep. och jag vet inte vad du tycker men jag tycker det vore väldigt synd för det här är faktiskt en film jag redan nu kan säga att jag tycker fler borde faktiskt ha en titt på. Den mm. har väldigt mycket att komma med och vi ska försöka sitta och förklara varför vi tycker att folk ska titta på den här. Men vi kommer att försöka undvika spoilers så mycket vi kan. Ett par av dem är vi nog tvungna att göra bara för att annars så skulle vi inte kunna prata om den alls. Mm. Men vi ska försöka hålla det på så snäll nivå som möjligt. Vi ska försöka att lämna tillräckligt mycket att utforska kvar i den för att den inte ska vara helt platt efter att vi har pratat sönder den. Men det innebär ju att det här avsnittet kanske blir lite kortare än normalt eller ganska mycket kortare än normalt. Vi, vi vet inte nu för vi sitter ju verkligen här och har ingen aning om var vi kommer att landa nej Precis och vi vet ju att vi, vi kan ju inte prata så mycket om handlingen för det är ju stort sett bara inledningen som vi kan beskriva lite närmare och sen så händer det ju eh, saker och saker som vi absolut inte kan berätta om och dessutom det, att det finns ju inte så mycket rollfigurer att prata om här heller vilket... Också medför att det här kanske blir ett lite kortare avsnitt. För vi har väl inte mer än ett par stycken personer att prata om här egentligen. Ja, och om jag inte minns helt fel så är det oftast där våra diskussioner svullnar upp något enormt. Vi, vi har ju en tendens att fastna på en karaktär och sen verkligen sitta och prata sönder dem på gott och på ont. Mm. Jag kan tycka att det är kul för det blir väldigt matigt och man får verkligen en chans att debattera om en karaktär är si eller så. och Vad som är bra och dåligt och så vidare. Mm. Men det gör ju också att när man har en väldigt kort karaktärslista om man vill ta med karaktärer som känns relevanta, för vi, vi skulle kunna ta med hela karaktärslistan i den här filmen, men många utav dem skulle vi i princip bara nämna som att, ja, den här dyker upp och den gör det här och har den här betydelse för huvudrollen, och där tar det slut. Ja, visst. Ja, det är personer som bara dyker upp har en replik eller hörs i en radio någonstans och sen så är personen borta i fråga. Och det är ju absolut inte fråga om en karaktär så att säga, för vi vet ju ingenting om de här personerna. Så nej, vi väljer nog att fokusera på eh, de få rollfigurer som faktiskt har någon betydelse och som vi vet lite mer om åtminstone nu. För jag skulle vilja påstå att ett stort tema i den här filmen är ensamhet. Mm. Och hur den påverkar den mänskliga naturen. För vi är ju flockdjur. Vi vill ju vara tillsammans med andra människor. Till och med de som är som mest asociala behöver ju någon form av interaktion med någon annan för att må bra. Och den här filmen handlar ju om att en rollfigur tror att det är ofarligare att vara ifrån mänskligheten en längre tid än vad det faktiskt är. Där man kan börja ifrågasätta hur mentalt väl den här personen mår. Den börjar se saker, den börjar höra saker, den börjar undra vad som är verkligt, vad som är fantasi och så vidare. Väldigt intressanta ämnen att ta upp. Men att uppleva är kanske inte fullt lika <laughs> intressant eller stimulerande. Nej, just det här scenariot är väl lite att ta i. Jag är ju den här mer asociala människan som trivs väldigt väl med, med att vara lite själv emellanåt. Men dock sitter jag ju här och snackar lite grann också. Så det är väl bevis för din teori om något, tror jag, här <laughs> Dennis. Det här är ju exakt en ensamhetsstudie i många. Av scenen för det är ju mer parten av filmen som byggs upp just på det här att det är det stora tumma intet. Och här har vi en människa som verkligen är ensam och bara längtar hem tillbaka till sin, sin flock i egentligen. Sen vill jag understryka innan vi går vidare att där är ju naturligtvis skillnad på asocial och asocial. Att man vill bejaka sin ensamhet och få vara i fred lite emellanåt. Det skulle jag egentligen inte kalla att vara asocial. Det är väl att man är lite mer restriktiv med sitt social liv. <laughs> När man pratar asocial så är det ju verkligen någon som klipper bort nästan alla kopplingar till mänskligheten och bara har de absolut nödvändigaste kvar. Mm. Och det skulle jag ärligt vilja säga att där, där är du inte riktigt. Men du bejakar din ensamhet och det kan jag fullt sympatisera med. Jag tycker att det är väldigt skönt att låsa in mig i min skrivarstuga och sitta där och arbeta och få vara ensam ett par timmar här och där och sen är det skönt att gå ut och träffa lite folk efteråt. Ja, det är skönt med både och emellanåt faktiskt, så det håller jag med om. Men jag måste ju ändå erkänna att just det här arbetet som vår huvudperson har i den här filmen är något som jag är ganska lockad av, måste jag säga. <laughs> För det är ändå något så här spännande och liksom vara som en fyrvaktare långt ute i ödemarken och ha koll på saker och ting och det är bara natur eller avsaknad av natur runt omkring om man är helt alena. Jag vet inte, det är någonting som är så här riktigt intressant och lockande för min del där. Det är någonting jag skulle vilja prova på, tror jag. Ja, du gör det. Bara du ser till att du har ordentlig internetuppkoppling och gör dig tillgänglig för inspelning lite då och då så struntar jag fullständigt i vilka karriärsval du gör. Ja, just det. Det är det här med internetuppkopplingen också. Ja, det får jag tänka på. Jag får dra en lina ut på min öda jag sätter mig till detta till, till slut, kanske. Och att jag kan fortsätta att spela in tillsammans med dig. Det måste man ju ha. Ja, nej, men det kräver ju att du ska vara tillgänglig om jag så skulle behöva ro ut med linan själv åt dig. Men äh, det är kanske att gå händelserna lite i förväg nu för vad jag vet så har du inga flyttplaner i nuläget. Nej, det verkar vara äh, dåligt med jobb för äh, oss fyrvaktare för tillfället här. <laughs> att, äh, det har mesta har ju ersatts med maskineri nu dessvärre så nu är vi där med människa kontra maskin direkt igen ja. Men jag tror det är dags för oss att lämna våra karriärsval och egna sociala interaktioner och ta en lite närmare titt på vad är det för någonting vi har tittat på till idag egentligen? Jo, vi har sett på Moon från 2009 i regi av Duncan Jones och med manus av Nathan Parker. Och det här var ju en sån film som gick mig helt förbi. Den ska ju ha gått på bio och den ska ändå ha varit en hyfsad succé. Jag menar ingen popcornrulles succé med pukor och trumpeter utan en som spelade in sina pengar och gjorde en hyfsad vinst och var allmänt uppskattad som jag har förstått det. Men jag var helt ovetande om dess existens tills jag hörde talas om den för jag var något år sedan och sedan dess har jag varit jättesugen på att sätta tänderna i den. Men så vill vi ju ha ett bra tillfälle också och den här veckan kändes ju som helt rätt. Ja precis, vi saknade ju lite rymfärer i vårdens utbud av eskapisterna så då blev det ju ett bra läge att ta sig an den här filmen. Och som du säger, det var en riktig slamkrypare som inte många verkade lägga märke till när den släpptes. Men de som gjorde den verkar ju vara riktigt positiva till filmen, vilket spädde på mitt intresse också. Så ja, jag var ju tvungen att kolla lite närmare på det här för det var mycket som jag tyckte lät intressant med upplägget på den här filmen. Och ja, utan att avslöja för mycket så blev jag ganska tillfredsställd av den här filmen faktiskt. Jag gjorde faktiskt någonting som jag inte brukar göra inför en film därför att jag, jag avskyr att hypa sönder någonting. Jag vill ju titta på det med så fräscha ögon jag bara kan. Men i och med att det var en slamkrypare som du kallar den så vill jag ändå veta vad låg konsensus någonstans. Vad har olika kritiker runt om i världen tyckt? Och omdömet har ju varit ganska högt. Jag menar den har legat på um, fyra, tre och en halv år och liknande. Och det är ändå ganska bra för en film som man tycker att... ja men. Borde man inte ha reagerat mer på den här om den ändå placerar sig så bra. Mm. Men det är kanske som så att kubrick film och helt enkelt inte funkar lika bra för mainstream-tittarna idag. Och det är synd för jag, jag tycker faktiskt att fler borde ha sett den här. Mm. Inte bara för att den fångar ganska mycket av Kubricks anda. Utan just därför att den är egentligen så mycket mer mainstream-anpassad. Det är som du sa, det är en film med en början, en tydlig mitt, en tydlig upptrappning och ett tydligt slut men en liten antydan av vad som händer sen. Ja, det verkar vara någonting som inte riktigt stämde med marknadsföringen av den här filmen, eller den hade egentligen ingen marknadsföring överhuvudtaget och det var därför man inte riktigt la märke till den. Jag minns när den släpptes så var det i stort sett inget prat alls om Liksom vad filmen handlade om vilket hade hjälpt till att, att skapa lite buzz eftersom det ändå är så mycket Kubrick-referenser och få det ut i eten hade bara skapat eh, mer intresse för, för filmen tyckte jag men jag tyckte det ändå det var mest prat när det gäller Moon om att regissören var David Bowies son och det var det som var liksom baset kring filmen. Utan här är Bowie Zone som har gjort sin första film. Och själva handlingen och temat i filmen det liksom försvann bort i mediebruset av någon anledning. Gör ja, det är ju synd när det blir lite anti-hype eller vad man ska kalla det. När mm. det är en kändisförälder som på något sätt tar uppmärksamheten ifrån vad det är den nya kreatören har försökt åstadkomma. Det är tragiskt när sånt händer men vi ska försöka strunta i vem som är förälder hit eller vem som är avtagare dit och fokusera på vad den här personen har åstadkommit helt på egen hand för en. Det är det enda som intresserar mig. Och kan vi skina lite extra ljus på både den här filmen och historien så um, känner jag mig nog ganska tillfredsställd. Ja, det här är ändå en berättelse som förtjänar att tas upp lite mer och visas upp vad det är man har försökt göra och vad det är man har klarat av att göra. För det, det är ju ändå en väldigt intressant story och eh, det är... Någonting väldigt unikt egentligen som man har lyckats få ihop här. Så nej, med glädje så ska jag ta och fokusera enbart på eh, prestationen, vad man har lyckats att få fram i Moon faktiskt. Men då är det väl hög tid att vi faktiskt tar en lite närmare titt på, eh, vad handlar egentligen Moon om? Jo, jorden har äntligen hittat räddningen på dess bränsleberoende med hjälp av fusionsenergi. Ett banbrytande företag har på månen konstruerat ett sätt att utvinna Helium-3 som man sedan skepar hem till jorden för fusionsprocessen. Månbasen är så automatiserad att den drivs av en enda människa som under tre års tid sköter om Helium-3-farmen innan nästa person tar över. Sam Bell börjar närma sig slutet av sitt treårskontrakt det har varit en tuff tid av isolation som dessutom förvärrats av att direktkontakten till jorden varit avskuren under en längre tid. Det enda sällskap som man har är hans robotassistent Gertie. Hur välvillig och sällskaplig den artificiella intelligensen än är kan Gertie inte mäta sig med mänskligt sällskap. När det en av helium-3-skördarna havererar rycker Sam ut för att reparera skadan, men råkar då själv ut för en olycka. Han vaknade till liv tillbaka i basen under Gertys beskydd utan att minnas något från olyckan. Detta leder till att Sam börjar tvivla på såväl sin egna mentala stabilitet som hur företaget driver verksamheten uppe på månen. För det är något som inte står rätt till på den karga men lukrativa månytan. Och det här är en sådan premiss som ger mig gåshud redan från start. För att vara ensam, det är en sak, men att vara ensam på en annan planet, det är ännu mer rysningsframkallande. Och de stadierna som vi ser huvudrollen går igenom i den här filmen, det är riktigt obehagligt, riktigt fascinerande och också väldigt underhållande, bizart nog. Ja, det är ju ändå en ganska stor portion humor i den här filmen som de har blandat i den här berättelsen. Så ja Det var någonting som jag var väldigt överraskad av, att den trots allt hade sina letsamma element i sig också. Så det inte bara är ensamhet och dyster kvistar överallt och liksom hela den mörka grejen, utan man, man balanserar upp det lite mer och Även just de mer humoristiska elementen gav den ändå en lite bitter eftersmak, tyckte jag. För det, när skratten väl klinga ut så kändes själva ensamheten så mycket mer påfallande på något vis, tyckte jag. Jo, men det beror nog till stor del på att det inte är humor så som man förväntar sig humor i en film. Mm. Det vill säga att någon har suttit och skrivit en så klämcheck- eller en smart one-liner som möjligt- utan det känns som hur man spontant hustar ur sig- i en situation när man är på plats. Den känns grovhuggen- men väldigt mänsklig och väldigt äkta- och då mm. kommer oftast något lite bitterdjuft över det hela- för personen är så medveten om att situationen är diger och han försöker skoja bort den. Mm. För efter skämtet är ju fortfarande den digra situationen kvar. Ingenting har ju förändrats. Men under ett par sekunder har man åtminstone kunnat få skratta lite åt det hela innan det är dags att kavla upp ärmarna och ta hand om situationen. Exakt. Ja, det här är ju en fråga om humor som en försvarsmekanism för eh, vår huvudrollsinnehavare här som Försöker hitta någonting att klamra sig fast i förutom att tänka på ensamheten och hans familj som väntar någonstans på jordklotet som han ser bortom skearna där som bara hägrar och ser ut att vara så nära men ändå är så långt borta. Så det är klart att han greppar varje möjlighet han får till att lätta upp stämningen lite grann och för ett par sekunder bara glömma bort små misären som han befinner sig i trots allt. Jag kunde inte låta bli att dra ett par paralleller till Red Dwarf när jag såg den här, mm. för um, den handlar ju om att man är avskuren från mänskligheten också och vi har bara en huvudroll som är ensam människa och nu har han visserligen sällskap utav andra som inte är människor. Vi ska inte dyka i Red Dwarf för det är inte dagens ämne. Mm. Men det finns ändå en, en hopplöshet och en monotomi i att man gör samma sak om och om igen. Man kan bara röra sig på ett litet snävt område och man försöker se ljuspunkten i det man har. Men till skillnad från Red Dwarf som är en komedi och som uttalat försöker vara rolig så försöker ju Moon istället att ta en tur in i det mänskliga psyket där humor är en del, men där en hel del andra känslor också som ska utforskas. Och jag är imponerad över hur väl man lyckas göra det i en film som ändå är så pass mainstream som den är. För om vi ska vara helt ärliga, mainstream filmer går sällan in på djupet när det gäller det psykologiska. Det finns undantag, men de är ganska få. Mm, ja, det är sant. Jag vet inte ändå om jag skulle vilja tillskriva Moon som en mainstream film. Jag förstår vad du menar där lite grann. Men ja, jag tycker det är en film som bryter loss lite grann från den mainstream- sci fi som eh, finns där trots allt, men eh, det finns ändå tillräckligt mycket likheter för att dra till sig, eller försöka dra till sig eh, mainstream-publiken där också, men ja det, det är en liten spännande kombination där, för den har ju ändå dramaturgiskt ett, ett litet mainstream stycke men eh, sedan så dyker man ju fullständigt in i eh, i det psykologiska och det djupa i, det, i situationen här också så man nästan luras in i den här filmen som, <laughs> om man då är mer ute efter en, en mainstream-rulle och sen så kommer man in i någonting helt annat och ja, jag vet inte, det, det kan bli en ögonöppnare för många som ser den här filmen tror jag. Jo, jag är nog lite för hänt när jag titulerar den som Mainstream. Det är den ju naturligtvis inte. Men jag skulle inte vilja säga att det är en ren konstnärlig film heller. Det har hamnat i ett slags mellanläge mellan de här två filmtyperna. Och hämtar väldigt friskt från båda. Men jag skulle nog ändå vilja påstå att det är Mainstream som är den huvudsakliga ingrediensen. Sen när man börjar tugga in i den här så kommer ju smaken av det konstnärliga fram- och blir en väldigt intressant smak. Och då har ju filmen redan dragit in en. Man är redan investerad. Man vill titta mer. Så att det gör ingenting att en byter läge lite grann. För du är redan fast. Du vill redan veta hur det går. Det är bara att köra på. Sen skulle jag vilja påstå att den har vissa element som är lite för generiska och kanske lite för lätta att gissa sig till vad som kommer att hända. Jag tänker inte ta upp vad och varför och så vidare. Men jag satt och gjorde ett par gissningar när jag var ja, 20-25 minuter in. Och 40 minuter in så började de att slå in. Och ja, det visade sig att jag hade gissat en stor del av handlingen. Nu vill inte jag påstå att det är för att filmen är ovanligt fyrkantig eller ovanligt förutsägbar utan jag tror bara att jag har sett så mycket sån här film att jag kunde se de små signalerna som dök upp som antydde vad det skulle bära och gjorde ett par hyfsade gissningar som visade sig vara sanna men det förstörde inte upplevelsen. Men man kanske ändå hade förväntat sig något lite vassare här och där. Mm. Det är fortfarande fullt godtagbart. Det är fortfarande lysande på många sätt och vis. Men jag hade ändå velat att, äm, att det vässade till sin historia lite här och där. För de har elementen redan på plats. Och man hade kunnat bli mer skärrad. Och börja ställa frågor om det etiska och moraliska i det hela. Men ja, det funkar. Det som är där är bra men jag hade gärna sett att man hade skruvat upp det lite mer och tagit ett steg längre för det hade bara gett mer smak. Ja man förstår nog ganska så snabbt åt vilket håll som den här filmen barkar egentligen. För det, filmen känns inte som den försöker att dölja det som kommer skall utan det bara bygger upp fram till avslöjandet eller vad man ska säga som eh, sker en bit in i filmen och jag tror inte att det var meningen att det skulle vara en sån här stor hemlighet och att hela filmen byggde på att den skulle upptaga sig och det skulle bli oh, en jätteschock för publiken. <laughs> Utan själva fokuset på, för filmen verkar ju ligga på vad som sker efter det här. Mm. Och det är då filmen börjar nästan på allvar Allting fram tills dess har liksom varit upptakten, det har varit inledningen på filmen och sen börjar filmen på allvar och går djupt in i i temat som filmen kommer att behandla där. Men jag kan ändå hålla med om att det, det kunde ha sköts bättre där att man skruvade till det lite grann eller försökte gräva ner hemligheterna lite bättre så att eh, man ändå fick en, en skönare filmupplevelse för det är alltid eh, spännande det här när någonting oväntat sker och, och man får den här wow-känslan som eh, biopublik så det, det hade nog kunnat göra filmen ett par snäpp bättre i alla fall, det håller jag med om. Ja, tvisterna kunde ju varit lite mer chockartade om vi säger så. Mm. Sen betyder inte det att de inte har ett chockvärde och att de inte är väldigt givande för historien. Men som du säger, det verkar som att chocken har inte varit det stora utan det som händer efter. Hur huvudrollen ställer sig till det här avslöjandet och vilka insikter han kommer till om sig själv därefter och mm. vilka diskussioner han har med sig själv och så vidare och så vidare. Det är väldigt givande då jag uppskattade det väldigt mycket men ändå en liten känsla där att oh, okej, okay. gjorde vi inte en större sak av det här? Okej, okay. mm. då kör vi vidare då. <laughs> ja det känns så naturligt alltså. Att det kan vara det som var, var meningen egentligen att när avslöjandet kom så är det inte ett avslöjande för... Det, det har varit grejen hela tiden och det har varit en naturlig uppstegring. Så att det, man bara ska acceptera det när det väl händer så att man inte är tänkt att få den här chockkänslan. Så jag, jag vet inte. Men ja, jag är inte så negativt inställd till hur de har byggt upp det hela. Men ja, visst, man kan ha löst det här på en hel del andra vis i alla fall. Så ja, jag är ändå positiv till, till hur det hela är. Spelades ut till slut i alla fall. Ja, jag tror att min besvikelse, vilket är kanske ett lite välhårt ord att använda- var att hela manuset kändes så enormt tajt, väl genomtänkt och snyggt skrivet. Att jag förväntade mig något mycket vassare och mycket mer tillskruvat. Mm. Så när det var en väldigt ordinär, ja, det var så här det var- så kände jag mig nästan lite snuvad. Men det är någonting som gick över väldigt fort- men jag vill ändå nämna det att det var, det var lite ordinärare- än vad jag trodde att det skulle mm. vara. Men det var kanske mina egna förhoppningar- och mina egna hypningar som gjorde att jag sabbade för mig själv. <laughs> ja, kanske det. Ja, för egen del så var jag nog mest besviken- över början av filmen faktiskt- för det, det sker en ganska så rejäl informationsdumpning i inledningssekvensen i form av en reklamfilm som gjorde mig lite så här obekväm att jag skruva på mig och kände, åh, ska det bli den här typen av film? Att det, det kändes bara ogenomtänkt egentligen. Att man orkar inte tänka på något bättre sätt att lösa. Det här sättet att ge åskådarna den information de behöver för att kunna ta sig an filmen. Utan de bara, ja, vi gör en reklamfilm, det får vara tillräckligt bra. Det, det, där höll jag faktiskt på att tappa intresset och börja göra någonting annat efter de inledningsminutrarna där. Men lyckligtvis stannade jag kvar och upptäckte att filmen var så mycket mer ...än bara det här taffliga som jag åtminstone tyckte inledde filmen. Ja, jag vet inte riktigt som jag håller med dig där... ...för jag tänkte omedelbart på andra filmklassiker... ...som Robocop eller Starship mm. Troopers... ...där de har reklamsekvenser... Och annan sådan information som försöker visa tittarna vilken fantastisk värld det är. Titta här, vi har löst alla de här problemen. Vi har alla de här möjligheterna. Vi har byggt en rymdstation på månen. Och vi får hela tiden energi därifrån. Allting är perfekt. Och vi har våra hjältar som arbetar för vår skull där uppe och så vidare och så vidare. Det är väldigt patriotiskt och väldigt rent och snyggt. Mm. Och sen hoppar vi över till det faktiska livet på månen som är, ja, väldigt tråkigt, väldigt smutsigt. Och som är betydligt mer oglamoröst än vad det verkar i den här reklamfilmen. Och det är där jag tyckte att det var, det var en snygg övergång. För det är precis så som många företag vill att det ska se ut om deras arbetsplatser. Jag förstår verkligen hur, hur du tänker där och det det är en god tanke på, på pappret i alla fall jag vet inte hur, hur väl genomfört det är egentligen om jag får säga mitt där i alla fall för det, att hoppa direkt in i reklamfilmen där det, jag hittar inte riktigt rätt där, jag tyckte att det jag bara skruva på med det, det det kändes bara fel och precis som du säger, det har gjorts tidigare och det är kanske just därför att det det är ganska uttjatat med, med reklamgrejerna i den här typen av filmer att eh, man hade kunnat leta en annan lösning. Men eh, jag förstår verkligen eh, tanken bakom det hela med eh, det här idealbilden av företaget som presenteras och sen kontra verkligheten som är en helt annan. Och den idén är det absolut inget fel på. Men just utförandet, hur de har gjort där, ja, jag vet inte om det inte hade gagnat så kanske presenterat verkligheten först och sedan steg för steg eh, presenterats till den här informationen. För jag är lite allergisk mot en sån fullständig informationsdumpning mm. när det sker i filmer att man får allting bara kastat på sig allt på en gång och allt är liksom separerat från filmen som helhet så man har inte ens bemödat sig riktigt och integrerat det i filmen när det sker naturligt i processen i, under filmens gång så har jag mycket lättare för det just i det här fallet så ja, det, det är min personliga smak att det, det, det följer mig inte, inte alls på, på läppen här faktiskt Jo, du har ju en poäng där att i de andra exemplen så dyker ju reklamfilmerna i regel upp mycket senare. Vi har ju sett värden tidigare. Och de kunde jag ha spetsat till det att vi så huvudrollen sitta och titta på den här reklamfilmen medan han var på väg någonstans. Att han sitter mm. i en av de här lastbilarna eller vad vi ska kalla dem som han kör runt med på månen. Och vi ser hur smutsigt och monotont arbetet är och då hade det varit i kontrast till den här reklamfilmen men visst. För all del, jag förstår precis vad du tänker också. Den är inte hundraprocentigt genomförd. Den kunde varit vassare och ännu mer cynisk och överdriven än vad den är. Den funkar... Men den hade mått bra av att um, den hade varit mer uppenbar som en parodi på vad det är vi ska se. Mm. Dessutom så är vi väl ganska uttråkade på reklam nu för tiden. För vi kan ju knappt gå någonstans utan att vi ska titta på en reklamfilm här, reklamfilm där. Vill du titta på ett Youtube-klipp? Ja, titta på den här reklamfilmen. Vill du öppna den här länken på uh, internet? Ja då. Vill vi att du tittar på den här reklamfilmen? Oh, ja... Vi bombas ju av det hela tiden, så jag, jag förstår ju om du känner ett litet obehag så fort det dyker upp reklam. Mm, ja, jag är, är lite småt allergisk mot sånt faktiskt. Det, det har man ju bombarderats med så länge och man är less på det i verkliga livet. Och även om jag tycker att fiktiv reklam är betydligt roligare så är det kanske inte det bästa jag vet heller så, nej men det är ju en en schysst tanke i alla fall kunde genomförts bättre kanske kunde gjort övergången från reklam till filmens verklighet så att säga lite snittsigare genom att föra in den i arbetsmiljön på något sätt eller annat, att, det, att den ändå presenteras på molnbasens videoskärmar eller något liknande, att det, det blev en mer naturlig övergång på så vis att det hade kunnat göra att det fungerar bättre jag vet inte, men ja som sagt, smaken är som baken jag tyckte inte att det, att det var en, en riktig höjdare där faktiskt. En riktig höjdare däremot skulle jag vilja påstå att vår huvudroll är här för vi har ju Sam Bell som eh, är den här arbetaren som har spenderat tre år på månen. Han sitter där, han har långt hår, långt skägg. Han är ganska uttråkad på arbetet får man väl säga. För han gör allt för att göra allting lite mer underhållande. Om det är så att han överdriver hur han läser in rapporterna... ...eller mm. att han eh, försöker leka lite med sakerna han arbetar med... ...eller vad det än må vara. Han, han försöker verkligen få den monotoma vardagen att se... ...lite ljusare och lite roligare ut. Dessutom så är han ju bara ett par veckor ifrån att få komma hem... ...så att han är ju väldigt hoppfull för det... Men det gör ju också att de där sista veckorna känns ju väldigt, väldigt, väldigt långa. Ja, men Gösses han har hållit på med det här samma sak i varje dag under tre års tid. Då är man nog ganska så leds på det hela och försöker hitta på någonting för att leva upp det här monotona som man kan både bak- och framlänges vid det här laget. Så det, det förstår man ju verkligen. <laughs> Så man är nog ganska så trött på det hela. Men samtidigt är det ju här. Man ser ljuset i slutet av tunneln. Snart så får man lov att åka hem. Och då blir man ju lite extra glad och, och sprallig. Och kanske ja, skojar till det lite extra mycket. För nu är det snart dags. Och wow det är kanske sista gången jag gör det här på ett tag. Åh oh, vad härligt. Och det, ja, det får man verkligen se i Zambel i när man presenteras för honom tycker jag. Jo, men han är ju profsi ända ut i fingerspetsarna. Att han leker lite pajas och försöker skoja till det är ju bara för sin egen skull. Mm. Tittar man på vad han gör så är det ju precis vad han ska. Han läser av hur mycket de här skördarna har plockat upp. Han åker ut och hämtar bränslet när det är färdigt och han ser till att det skickas tillbaka till jorden, han kollar så att stationen fungerar som den ska, och så vidare och så vidare. Sen att han har börjat utveckla en del um, quirks och andra små egenheter för att han har varit ensam för länge, det gör ju bara att han är lite extra underhållande att se på, samtidigt som det är lite obehagligt just därför att man inser jag hade nog blivit lika tokig om jag än hade suttit ensam i tre år eller bara hade haft en bandspelare att prata med. Ja, verkligen. Hade man varit vid så här god mental hälsa efter tre år av isolation så hade man nog skattat sig lycklig egentligen. Man är ändå en, en hyfsat stabil person, eh, relativt sett i alla fall den här symbol så ja han, han tar det hela med ro och det är kanske inte så konstigt att han har blivit vald till att utföra det här arbetet för han verkar ju verkligen vara kapabel att hantera såna här situationer faktiskt även om man börjar bli lite nervös för att han faktiskt håller på att bli tokig för mm. han ser ju vissa saker som man undrar var det där en människa såg jag faktiskt någon speglas i glaset och så vidare och så vidare det är ju någonting som han känner håller på att gå i sönder. Och det oroar han ju till en nivå där han är beredd att ta risker bara för att bevisa för sig själv att jo, men jag är fortfarande mentalt stabil. Det är ingenting som är trasigt hos mig även fast han är pinsamt medveten om att det är kanske dags att börja varva ner lite och låta det automatiserade systemet ta hand om eh, de största och tyngsta bitarna för att, eh, ja... Det är dags för mig att fokusera på hemfärden. Mm. Men han vill ju inte det. Han vill ju vara aktiv. Han vill ju få tiden att gå så att han kommer hem fortare. Så fort han sakta ner så börjar ju tiden gå väldigt, väldigt långsamt. Men eh, det hade väl blivit en helt annan historia om man hade lugnat ner sig och inte gjort några dumheter. Ja, det hade inte varit så intressant att se på. Men eh, ja, det är vid de tillfällena som man i den här filmen får se hur mycket stryk han egentligen har tagit under de här tre åren. För eh, hans hälsa har ju vacklat lite grann också, rent fysiskt. Mm. Det har ju varit hård Arbete under en lång period så det är ju verkligen förståeligt också så när han väl tar och lugnar ner sig och arbetet är slutfört och han har sin egen tid så att säga då blir han en väldigt tragisk figur tycker jag Jo, en väldigt ensam och väldigt utsliten person han sitter och pratar med sina planter som att de var riktiga personer och han sitter och han handetäljer en liten modell på hembyn han kommer ifrån. Och det är någonting kusligt över det där. För det är verkligen en störing som längtar tillbaka till civilisationen. Men inte har en chans att ta sig tillbaka. Det enda sättet för honom att återknyta till civilisationen är att återskapa den i den nya miljön som han är i. Att bygga sin egen hemstad... I modeller som han täljer fram. Det är ett sätt för honom att minnas att ja, det är härifrån jag kommer. Det är härifrån min familj kommer. Och det är där de fortfarande bor och väntar på mig. För snart ska jag få åka hem och vara med dem. Så det är väldigt bitterdjuft för honom själv också. All tillfredsställelse han får av att sitta och göra de här modellerna eller att sitta och titta på inspelningarna han har av sin fru som skickar brev till honom. Det gör honom ju glad, men det gör honom ju väldigt ledsen och deprimerad också för att han vet att ni är så långt borta från mig. Nu har jag jobbat de här tre åren. Jag har lönen efter de här tre åren. Nu kommer jag kunna spendera mycket mer tid tillsammans med er. För i den här vacklande hälsan som han har som visar sig ha betydligt digrare orsaker än vad vi hade väntat oss så är det ju vad som håller honom igång. Att han har ett mål och han är så nära att han i princip kan smaka på det. Att han sen är med i en olycka som är delvis gjord för att han blir övermodig och delvis för att han vill bevisa för sig själv att han är kapabel till det fastän att han förmodligen inte är det längre. Ja, det är som sagt en riktigt tragisk figur och ja, jag vet inte just i samtalen med, med frun där det är riktigt läskiga nu på sitt vis för han verkar ju i, i sin ensamhet måla upp en idealbild av familjeförhållandet som han har och personerna som han längtar tillbaks till men ju mer vi får se av fruens eh, inspelningar som hon skickar till honom så märker man ju att det inte har stått rätt till i familjesituationen från första början och att det i stort sett är en fråga om en nästan en separation här för de verkar inte riktigt ha kommit bra överens så de behövde ta en paus från varandra mm. sinsemellan och det grämer honom Också samtidigt som han är så fruktansvärt glad av att se frun prata där och vara på skärmen så finns det ju det här lilla mörkret som gnager bakom samtidigt där också som bygger upp en riktig svår situation för honom för vi vet inte riktigt vad som kommer att ske när han kommer tillbaka om det är i stort sett är döfött relationen- de är emellan, vilket eh, det antyds lite emellanåt- eller om de ska uh, finna varandra- och, uh, och kunna plocka upp livet- där de lämnade senast. Och, eller vad som kommer att ske. Det är en, en stor grej. Och ja, jag vet inte hans, hans det. Hans ensamhet driver honom till att göra lite dumma saker. Som du säger också. Och, och, och bevisa någonting för sig själv. Att han är en god människa. Och att han är fullt kapabel till att göra eh, stor dåd fortfarande. Och ja det är det som får honom att komma lite i, i kläm så att säga. Att han råkar ju ut för det ena och det andra på grund av det här och den ensamhet och den sorg som, som han känner. Ja, vi kommer ju komma till en punkt där han måste konfrontera sig själv och allt han är och allt han har blivit och allt han tror han är. Och det är ju inte alltid en sån där trevlig sanning att försöka stirra i ögat. så det blir ju en, en svår upplevelse för honom på många sätt och vis men samtidigt en väldigt gripande och emotionellt intressant sådan. Och jag är grymt imponerad av skådespelarprestationen här för Sam Rockwell som spelar Sam Bell gör det så otroligt bra. Han är verkligen helgjuten i rollen. Och det är ju väldigt intressant egentligen- för Sam Rockwell som skådespelare är ju en sådan som lätt flippar ur. Jag menar, vi har ju tagit upp honom tidigare i Liftarens guide till galaxen- där han spelar en väldigt utflippad karaktär. Och vi kan ju se samma karaktär här- men betydligt mer jordad, betydligt mer realistisk- och där de här små utloppen av ja, galet beteende är den här vardagshumorn som försöker få honom att orka från morgon till kväll varje dag som han sitter där uppe på stenbiten i rymden. Ja Sam Rockwell han har ju en förmåga att ge allt i sina roller och han går ju gång om ingen tar och håller honom hårt i kopplet. För ja, han, han flippar verkligen ut och eh, går till överdrifter väldigt gärna. Han, han tycker om att leka med sina roller och eh, det här är ju en riktigt bra prestation av honom om man ska jämföra med hans tidigare tolkningar. Så eh, håller han sig betydligt mer jordnära. Man känner verkligen för Sam Bell och Rockwell presenterar honom på ett så bra sätt. Man får en så bra känsla för om vad han är som person. Även om jag ändå vid vissa tillfällen kan tycka att Duncan Jones borde ha ryckt lite grann i strypkopplet. För Rockwell har ändå i den här filmen en liten tendens att dra iväg... Lite väl långt med, med vissa scener men eh, överlag är det alltså kanonnyanserat och bra när han ska vara uppsluppen och glad och eh, bara allmänt konstig så gör han det kanon och, men speciellt när han går ner i tempo och tar de här mörka partierna så gör han det mycket mycket bra. Jag är nog beredd att se förbi en del av galenskapen som han ställer till med där just för att um, i kontexten av filmen så ska ju hjärnan ha börjat att braka ihop lite mm. på honom. Mm. Så att det där överdrivna, jag sväljer det men jag håller helt med dig att Duncan Jones kanske borde ha dragit åt kopplet lite hårdare i vissa sekvenser men eftersom han sköter sig i större delar av filmen så tycker jag inte att det är ett problem. Mm. Tvärtom det är en av de mest levande prestationer jag har sett utav Rockwell så han ska ju ha en enorm eloge för den här. Filmen bärs ju mer eller mindre utav honom och han är man nog att eh, klara den tyngden mm. visst han har en biroll som han får hjälp av också i historien som är väldigt viktig och har en central punkt i berättandet. Men utan Sam Rockwells prestation som Sam Bell så hade ju filmen varit enormt platt. Han är livet i den här. Han är hjärtat. Han är pulsen. Ja, absolut. Alltså det här är ju centralfiguren för det finns i stort sett inga andra figurer så... Allting bär och brister ju med hur Sam Bell presenteras i den här filmen och Rockwell klarar ju verkligen det här galant i största möjliga mån i alla fall. Och det skulle förvåna mig om det vore något annat för den här rollen det är ju trots allt specialskriven just för Sam Rockwell också. Det var personen de hade i åtanke när de Gjorde den här rollen också så då är det inte så konstigt att den här rollen spelar ganska mycket på just Sam Rockwells styrkor som skådespelare också. Det skulle inte förvåna mig om det är sekvenser i den här filmen där han har fått improvisera också för en hel del av levereringen känns så enormt naturlig att det är svårt att tro att det kommer från ett manus- nu är det ju ett väldigt kompetent manus, ett väldigt välskrivet sådant- så det förvånar mig inte alls att dialogen är bra. Men i och med att den är så formstöpt efter Rockwell- så har jag den distinkta känslan av att de har nog haft ett litet utbyte där- där han har fått eh, gå loss lite för att mm. eh, ge lite extra liv till handlingen. Och det har gjort att vissa scener har blivit lite mer sådär- istället för de planerade, men så länge det ger rätt liv till historien- –är det ju inget problem. Mm. Och det känns ju som att Rockwell har haft en väldigt bra kommunikation– –med Duncan Jones och förmodligen också med Nathan Parker– –som har skrivit manuset. Mm. Ja, det tror jag absolut också. Och, eh... Ja, Rockwell är ju en naturlig improvisatör så att han har lekt lite med, med orden när han har gjort den här rollen. Det, det känns självklart för mig. Det, han, han gör det på ett sätt som känns så naturligt där i levereringen. Att han, han, har, han har lekt med orden helt enkelt. Jag, jag är fullkomligt övertygad om det och, och gjort sin grej av manuset han har haft framför sig. Och att de har experimenterat tillsammans för att få fram rätt känsla i scenen som de försöker få ihop för tillfället där. Och, ja, jag tror att det, det är ett samarbete, den här trion emellan. Och, och få fram vad som fungerar för den här scenen. Få ge den så mycket kraft som det bara går. Och det är en, ett samarbete som verkligen har lyckats här tycker jag. Och vi ska inte gå för djupt in på Sam Bell-karaktären heller därför att det finns så många spoilers som vi skulle kunna ramla över och det vore synd och skam. Mm. Men jag kan säga så mycket att um, om man följer den här karaktären och man har blivit investerad i den och i den sista halvan av historien inte har en klump i magen och en tår i ögat. Då, då är det nog dags att gå till doktorn. För då är jag rädd att man inte har ett hjärta i kroppen. <laughs> ja, precis. För det, det är ju en så spännande och känslosam resa man får göra tillsammans med Sam Bell. Så man knyter verkligen an till honom i filmen. Och eh, det är ju en person som man verkligen lär känna under filmens lopp. Och... Eh, som man verkligen hejar på, man vill att det, det ska gå bra och när man får följa just det, hans utveckling under filmens lopp, ja det, det blir känslosamt till slut och visst kan det mycket väl vara så att det kan dyka upp en, en tår i ögonbrån hos många som ser den här för det blir väldigt, väldigt laddat till slut. Och där sätter vi punkt för Sam Bell, för som sagt var, nu är vi verkligen i spoilerområdena. Vi, vi masar oss försiktigt därifrån och tar en titt på hans följeslagare på den här månbasen. Mm. För han är ju inte helt ensam, utan han har ju en artificiell intelligens som gör honom sällskap. En robot eller dator som kallas för Gurti eller Goethe 3000 om man tittar närmare för det står faktiskt uppe på äm, lådan som glider runt i den här lokalen. Och äm, jag ska helt ärligt erkänna att jag blev väldigt förtjust i den här lilla dumburken. Oh, ja, det, det är en skärmig Dumburk måste jag säga, men det, det är i stort sett som du säger, det är en låda som far omkring i, i den här basen och inte så mycket mer. En eh, väldigt sympatisk liten låda och som en av mina favoritsaker som har eh, en liten skärm som visar vilket eh, humör den försöker eh, få fram när den pratar också, att eh, där är en liten smiley om den är, är glad eller så eh, är en väldigt sur gubbe eller lite nyfiken gubbe eller ifrågasättande gubbe liksom som ska försöka underlätta i kommunikationen eftersom det trots allt är en maskin det är frågan om. Och en, ja, en sådan detalj var någonting som jag fastnade för och som jag tyckte var hur härligt som helst. Jo, och det är ju en väldigt smart lösning också, för smileys av olika slag är ju någonting som vi är väldigt välbekanta med. Särskilt vi som håller till på internet och skickar sådana där för att understryka vilket humör vi är på i princip hela tiden. Det, det kan till och med gå till den nivån att hela konversationer ersätts med att man bara skickar olika smileygubbar. Och hur frustrerande det än är så är det ju väldigt effektivt och det används väldigt smart här. För Goetheys röst förändras ju inte väldigt mycket under historiens lopp utan den håller ju ungefär samma monotoma stämma hela tiden. Det finns ju naturligtvis undantag där den försöker vara väldigt lugnande eller att den har blivit lite småförskräckt och ändå höjer rösten ett par oktaver. Men överlag så är det ju väldigt Hej, hur är det med dig? Vill du att jag ska hjälpa dig? Behöver du någonting? Vill du att jag ska förbereda middagen åt dig? Det är ju väldigt ett och detsamma. Så den där lilla smiley som visas och som verkar vrida sig åt höger och vänster hela tiden den förhöjer ju lite statusen på hur maskinen känner sig. Den är glad, den är osäker, den är tveksam, den är rädd, den är nervös och så vidare och så vidare. Enkelt, effektivt och snyggt. För annars så är det ju bara ett öga på en stor låda. Ja, det, det är det som ger den lite personlighet. Och ja, det, det behövs ju verkligen för det, det är bara en fyrkant med en, en liten arm som följer hackihäl och så där Och det är allting i stort sett annars. Så det, man kan inte utläsa så mycket på, på bara rösten så det ger ju mycket när han försöker prata med Sam också att, att det, det kommer in någonting lite mer mänskligt i, i deras dialog som gör att de förstår varandra lite bättre och ja, det blir mer energi dem emellan så ja det, det är en rolig grej och Gertie bara sättet han, han pratar på och hur han för sig. Jag, jag vet inte, jag fick, han verkar vara så sympatisk på något vis, man blir lite eh, småförälskad i den här roboten, han är, han är så hjälpsam och bara vill eh, säm väl hela tiden här och eh, ja nej det, det är ett riktigt skärmtroll till eh, plåtlåda som, som far omkring där tycker jag. Och det är ju viktigt att understryka att han faktiskt säger vid flera tillfällen: Jag finns här för att hjälpa dig. Mm. Och det är ju själva nyckeln i hans programmering. Han finns där för SAM. Sen har den ju naturligtvis en del restriktioner som är förprogrammerade, som företaget har satt dit för att ja. Sam ska ju inte få göra vad som helst och Gertie har ju den huvudsakliga kontrollen över hela stationen så att han ska ju kunna stoppa Sam från att göra vissa saker om han får det för sig. Det, det är rena säkerhetsrutiner egentligen mm. men med tanke på att man ändå kör lite ondskefullt företagmentaliteten i manuskrivandet här så inser man ju också att naturligtvis finns begränsningar i Goethe's programmering som kanske inte är hundraprocentigt till Sams fördel. Men samtidigt tycker jag ändå att det förmedlas tillräckligt mycket att han är på Sams sida för att man inte ska känna något obehag även om det finns scener där Goetys beteende ändå går att tolka lite ambivalent. Är han verkligen god? Är han verkligen ond? Vad är hans ultimata programmering egentligen? Och det tänker ju inte vi avslöja här. Precis. Nej, det är ju ett litet mysterium som måste lösas under, under filmens lopp. Men eh, det är en väldigt intressant maskin, den här Gertie. Med just hur eh, interaktionen människa-maskin fungerar här. Han är ju väldigt hjälpsam och har ändå en grov programmering som kanske har några underliggande eh, mysterier som man ska eh, gräva upp under tidens lopp. Men samtidigt är han så öppen för dialog och man kan resonera med honom väldigt väl och det verkar som sen liksom kan Förhandla sig till att Gertie bryter mot reglerna ibland för att hans huvudprogrammering ändå är att assistera SAM. Mm. Så det, ja, det, är, det är en spännande dialog de är emellan och de har faktiskt en, en skön dynamik eh, sinsemellan också. Att det, bli, det blir ett litet radarpar där helt enkelt. Jag uppskattar det väldigt mycket för ofta är det ju i sådana här filmer att roboten eller den artificiella intelligensen bara är, är, är ondskefull och ska bara förstöra och bara är allmänt und. Men här är det betydligt mer ambivalent. Man vet inte riktigt vad det är. Och det, är det, det blir mycket mer dynamiskt och mycket mer intressant så här tycker jag. Och det råder ju ingen tvekan om vem som har varit inspirationen till Gertie. Vi, vi ser ju enorma kopplingar till Häl 9000 från mm. 2001 För ögat som de har är väldigt likt Den enda skillnaden är att Hells öga är rött och Gertis är blått och jag var väldigt tacksam för att de inte körde det röda ljuset- för det, det är ju redan olycksbådande. <laughs> ja, det är ju så intimt förknippat med här. så det hade inte gått att få med ett rött öga- utan att man fått förutfattade meningar om, om den här roboten på en gång. Så nej, det, det var nog ett riktigt gott val, det håller jag med om. Och jag skulle också vilja påpeka att HAL 9000- är en betydligt mer komplex karaktär- Mm. Än vad Goethe visar sig vara. Men det beror ju också lite på vilken typ av historia som berättas. Jag skulle vilja säga att häl 9000 är det mest mänskliga som finns i 2001. Men det är, en, det är en helt annan diskussion att ha. Goethe känns lite mer som en maskin än vad häl gör. Men samtidigt finns det något välmenande hos Goethe- som gör att den känns inte- lika oroväckande, mystisk- som här gör i vissa situationer. Allt Gertie säger- är ju verkligen ämnat- att lugna Sam, att vara honom till lag, eller att stimulera honom- på ett eller annat sätt- så att Goethe får sin vilja igenom. För som sagt var, vissa saker- tillåter han ju inte att Sam gör. Samtidigt är det också som du nämnde- att Gertie är ju inte- oövertalbar- Medan Hal 9000 har ju verkligen en, en fast roll att följa. Och han är väldigt svår att i vissa situationer. Så mm. de har ju valt att göra två väldigt olika karaktärer. Även om släktskapet de två emellan är um, ganska övertydligt. Ja det går ju inte att ta miste på likheterna där men ändå eh, skillnaden som du säger för Hal är ju mer av en obunden eh, artificiell intelligens egentligen att han är fri att tänka och resonera och skapa egna regler om man säger så att han, han har full kontroll över sin eget medvetande på ett sätt även om han då har inskrivna lagar och, och regler som man måste följa. Medan Gertie i det här fallet, han är extremt bunden. Han är ju inte intelligent på så vis att han kan tänka helt fritt. Utan han är extremt bunden av sin programmering. Men ändå så är han så resonabel. Att man kan liksom prata med honom och få Gertie att och gå med på saker och se Liksom saker från ett annat synsätt och ja, bara förhandla på, ja det, det är något unikt för en robotkaraktär tycker jag. Det, ja, jag tycker väldigt mycket om det faktiskt för just den, de dialogerna, det, ja det är riktigt riktigt intressant faktiskt. Jo, för oftast i science fiction-filmer så degenererar ju gärna relationen mellan människa och maskin till att den ena ger order till den andra och den följer. Mm. Eller så har vi dummedagsscenarierna alla Terminator där eh, roboten eller den artificiella intelligensen gör uppror. Här är det istället en, en dialog där de verkligen utbyter idéer. Gertie har sin uppfattning om saker och ting, Sam har sin och deras dialoger blir oftast ganska så underhållande när de försöker närma sig varandra och förstå varandras synsätt. Så ja, jag, jag gillar verkligen interaktionen där och jag tycker att de har gjort det riktigt snyggt från början till slut. Ja, jag måste säga att Gertys involvering i Sans slutgiltiga plan var väldigt oväntad och väldigt rörande. Men eh, som sagt, var inga spoilers här inte. <laughs> Nej, det, det får vi lämna lite grann. Men eh, vi måste ju däremot eh, ta upp att... Eh... Gertys röst är någonting fenomenalt också och det är ju ingen mindre än Kevin Spacey som står för den här och han gör det så monotont men ändå så levande på något vis. Ja, det är, det är ett litet mysterium i sig hur han lyckas klara av den här robotrösten men ja, den är både liksom död och, och levande på samma gång och ja, det, det är någonting jag tycker extremt mycket om med den här rollfiguren det är just rösten. Jo, men Kevin Spaceys röst är ju så levande och fyllig att det gör ingenting att man skär bort lite av livet för att den ska låta som att den kommer från en maskin. Det är tillräckligt mycket kvar för att det ska kännas sådär behagligt och man ska fortsätta vilja lyssna på den. Mm. Och sen hjälper det ju också att dialogen som Gertie har är väldigt underhållande skriven, både komiskt och ändå tragiskt. Det är väldigt mycket tid och omsorg som har gjorts att försöka få den här lådan att kännas så levande och ändå så artificiell som möjligt. Och en stor del av elogen ska ju naturligtvis ges till Nathan Parker som har skrivit den. Men störst förtjänar ändå Kevin Spacey för... Utan honom hade det bara varit en låda. Ja, det, det är ändå Spacey som ger den här lådan det här livet som behövs för historien. Annars hade det ju inte varit mycket till film utan... Gertys röst faktiskt och bara ha en tomlåda som far omkring eller en sen annan röst nej det hade inte funkat det är, jag är förknippar Gertys så intimt med just Kevin Spaceys röst nu att det är, det är svårt att tänka sig någonting annat för det är ju ett riktigt fantastiskt arbete som han gör där och han verkar ha funderat ut liksom varenda Ord, varenda stavelse i förväg, och det är så snyggt uppbyggt med just tonen och ja, vad ska man säga, melodin i hans robotröst som, ja, det är mycket väl genomtänkt från manusfasen och framåt, och framförallt riktigt väl framfört av den superduktiga Kevin Spacey här. Ja, det råder väl inget tvivel om att vi är stora fans av Kevin Spaceys prestation här. Så det råder väl inget tvivel om att vi är supertillfredsställda- när det kommer till artificiella intelligenser i den här historien. <laughs> Nej, bättre än så här tror jag inte det kan bli. Så där sätter vi punkt helt enkelt, för det är, det är fenomenalt. Det är det. Och eftersom att vi inte har andra karaktärer vi vill ta upp- så är det väl dags att kasta sig in i det visuella- och det är ju den stora festen i den här historien För som antytt tidigare Man har lagt ner enormt mycket fokus På att få den här filmen att se så snygg ut som möjligt Skönhet med funktion skulle jag vilja säga, för inte nog med att de har återskapat månmiljöerna väldigt levande. Mm. De är också därför att illustrera hur ensamt och ensligt allting är, för att verkligen understryka hur långt ifrån all civilisation som Sam är. När han kommer körandes över de här enorma fälten utav bara sand och damm så hör vi hur han försöker koppla upp till den här långdistanskommunikatorn och får alltid det tråkiga beskedet distanskoppling omöjlig. Ja det är ju så extremt talande och sen får vi ju samtidigt se den här fullständigt öde miljön omkring och någonstans där uppåt kanten så finns hem det finns där men ändå så långt borta och det, nej, det just kopplingen mellan handlingen och bildspråket här det, nej, det är mycket mycket bra genomfört och det stärker verkligen varandra precis som det ska göra att eh, ord och bild och handling ja, allting bara Jobbar i harmoni med varandra och bildspråket här är väldigt, väldigt talande, mycket, mycket snyggt och bra genomfört både i effekter, i scenografin, hur de har byggt upp alla de här miljöerna, scenerna, farkosterna. Nej, det, det är ett fullgott, komplett visuellt arbete som har utförts här och jag satt verkligen och försökte gissa var gränsen mellan praktisk effekt och digital effekt gick mm. och jag kunde inte hitta den någonstans det är ju tydligt att det är väldigt mycket här som är digitalanimerat jag menar vi är på en annan planet, vi är under helt andra levnadsformer som är helt annorlunda vad vi har på jorden och någonstans så skulle det ju bli alldeles för komplext att göra bara praktiskt så det är ju självklart att man har det digitala där. Men jag vet inte var gränserna går, jag kan inte se dem, det är så snyggt genomfört att jag kan bara gissa, men då är det också bara gissningar. Nej, där håller jag med alltså. De sömmarna de syns inte men jag tror att det är betydligt mer praktiska effekter än vad man kan tro egentligen. För först av allt så har ju Duncan Jones en bakgrund inom visuella effekter, inom praktiska effekter. Så där så säger det nog en hel del... Om eh, vilket håll han har valt att gå. Att det har varit extremt mycket praktiska effekter. Att de har försökt lösa det eh, utan att behöva ta datorn till hjälp i den möjligaste mån som det bara går. Mm. Och eh, där är ju mycket av månmiljöerna som är gjorda på klassiskt vis med miniatyrmodeller och det som liksom de har arbetat med för att få fram det här och nej, det är svårt att se vad som är vad och hur de har gått i så alltså det, det är väldigt kompetent genomfört här och... Det är få filmer där man verkligen kliar sig i huvudet och funderar, hur har de gjort här? Har de varit i datorn och fipplat eller har de gjort det praktiskt? Alltså? Så det, det är smått imponerande måste jag säga. Jag skulle nog vilja gå steget längre och säga att det är mycket imponerande. För jag gillar det här skarpt. Jag är en gnällspik när det kommer till specialeffekter. Hur mycket jag än kan älska gamla taffliga- just för att det är ett visst litet charmvärde- i hur taffliga eller gamla de är. Så har jag höga krav när det kommer till- att vi ska sitta och diskutera och analysera. Och jag tror inte jag har sett en film komma så här långt- och sömnlöst ha löst allt vad specialeffekter heter. Mm. Jag menar, det är inte perfekt, naturligtvis- men det är så nära att det nästan är lite kusligt. Ja. I andra filmer kan man sitta och haka upp sig på det ena och det andra. Och jag slår vad om att om vi verkligen satte oss ner och verkligen ansträngde oss för att hitta någonting litet vi kunde störa oss på. Så kan vi hitta det här också. Men det är just det som är poängen. Då måste vi verkligen sitta och leta efter det. Det är ingenting som poppar fram när man undrar Vart tusan, vad tusan var nu det där. Mm. Den här filmen är så långt kommen när det gäller specialeffekter- att jag tycker att många andra filmstudios faktiskt borde ha den här- som ett skolexempel på nu görs det rätt. Precis, precis. Ja, det är exakt så här det ska se ut egentligen. För effekterna, de ska inte kännas som effekter. De ska bara vara där och kännas naturliga- och vara väl genomtänkta och liksom få det att kännas verkligt som man förstår eh, designen. Man kan inte liksom märkbart notera att ah, det här är bara någon som håller på och fipplar i bakgrunden med det här för att få det att fungera utan allting är så sömlöst sättet som saker och ting rör sig på hur det är designat och hur det är fotat allting bara faller samman och får det att kännas helt naturligt ja vi är på månen och vi besöker en månbas och det är så här det ser ut det är känslan man får när man bara rent visuellt tittar på månen och det är, det är väldigt imponerande och Nej jag håller med, man måste nog kolla med lupp på skärmen för att kunna hitta någon liten miss i det visuella för det är vid en första anblick alltså totalt felfritt. Och jag vet inte hur mycket vi har att säga om kameraarbete och klippning egentligen mer än att det är lysande. För um, Det känns också väldigt eftertänksamt, väldigt omsorgsfullt och som om varje scen verkligen har funderats igenom minutiöst innan den har filmats. Och visst, där är väl vissa klipp jag hade velat se lite annorlunda eller vissa kameravinklar jag hade velat gjordas på ett annat sätt men då är vi nere på smaksak. Det är så kompetent gjort att jag jag kan inte klaga egentligen. Nej, det, det kan nog inte jag heller skulle jag vilja säga. Utan det blir lite så här... Små saker för min del också. Jag, jag vet inte riktigt hur jag förhåller mig till 2001-referensen i början med träningen som Sam håller på med i, precis i början av filmerna. Han presenteras där det nej, är lite för likt. De kunde ha gjort en antydan lite mer otydlig om man säger så. att Det, det hade inte behövt skrivas så direkt på näsan rent visuellt i alla fall men det är väldigt imponerande att de lyckas göra den scenen så pass nära originalet som de ändå gjorde där men nej, annars så har jag nästan ingenting att, att klaga på rent visuellt. Kamerarbetet är väldigt snyggt och just bara miljöerna utomhusmiljöerna på månen och bara upp mot den oändliga rymden och mot jorden där det är strålande vackert, otroligt stämningsfullt. Och nej, jag, jag tycker att just kamerarbetet funkar helt suveränt. Klippningen tror jag inte jag har så mycket att säga om heller där faktiskt. Inga direkta anmärkningar utan det här är en visuell fest som inte går att, att klaga på överhuvudtaget egentligen. Men då lutar det väl åt för oss att eh, ta och summera den här filmen. Och jag vet inte, kan vi höja den med till skiorna än vad vi redan har gjort? Eh, ja, vi kan väl sätta den på en raket och få den att eh, bara skjuta rakt upp i, eh, i intet här. Men eh, ja, hur ska man sammanfatta Moon egentligen? Moon är väl egentligen, det är någonting unikt med den här filmen. Det är inte en perfekt film. Det är kanske inte ens en särskilt originell film. Moon lyckas ändå med att förmedla en känsla av något som man inte riktigt har upplevt tidigare. För filmens alla referenser till Kubricks 2001 är talande på många sätt. För Moon hämtar teman från denna klassiker. Men så går man... En annan väg med dem. Moon blir mer jordnära än 2001 om man kan säga så. Men ändå utan att förlora de filosofiska aspekterna. Och det här är ju en, en hyllning till Kubricks film skulle jag vilja påstå. Men bara på ett underliggande plan medan Moon utforskar andra delar av relationen mellan människa, maskin och det stora tumma universum. Man kan vid några tillfällen märka att det här är Duncan Jones debutprojekt men det är ändå inget som jag skulle vilja säga att dra ner det här betyget för den här filmen överhuvudtaget. Det finns aspekter som kunde ha lösts bättre och mer elegant. Skådespelarinstruktionerna kunde ha varit lite mer bestämda, man hade kunnat finna sätt att förmedla information som inte vore så påtagligt konstruerade. Men det här är ju inte bara en bra debutfilm om man ska se på det stora hela, det här är en mycket bra film idén är så utarbetad och bra genomförd också. Man får filmen se mycket dyrare ut än vad den egentligen har varit att producera för Moon presenterar verkligen väldigt vackra bilder. Jones har dessutom fått med en riktigt bra skådespelare som kan ta sig an rollen på ett riktigt övertygande sätt. Sam Rockwell har det inte lätt i rollen som Sam men han säljer rollen och han hittar en känslomässig nerv som det är lätt att ta till sig. Det kan bli lite för mycket Rockwell emellanåt men det kan det ofta bli med honom. Men annars så är det här ändå en av hans absolut bästa rollprestationer som jag har sett i alla fall. Moon... Var filmen som sköt Duncan Jones till berömmelsens höjder, och det är inte så konstigt efter att ha sett den här. Han har lyckats med någonting speciellt med detta science fiction-projekt. Hans första långfilm är så full av spänning, humor, känslor och etiska frågeställningar. Det är en fullständig filmupplevelse som är långt ifrån perfekt, som jag sa, men tilltalande, intressant och unik. Ja, jag kan bara rekommendera Moon faktiskt. För det här är ett återtåg till en tid då science fiction inte bara var rymdaction. Science fiction kan faktiskt betyda någonting mer. Och i mitt tycke visar Moon vägen ut i de mörkare, mer tankeväckande delarna av rymden. Ja, du summerar den ju verkligen slående så jag, jag vet egentligen inte om jag har någonting att tillägga. Men jag ska försöka åtminstone nu. Det är ju tydligt att det är en Kubrick-Light-film det här. Alla elementen är som tagna från 2001. Men med det sagt så betyder det inte att det är en underlägsen film på något sätt och vis. För att vara en debutfilm är det här suveränt och jag förväntar mig stor dåd av denna herre i framtiden. Där finns så många filosofiska aspekter som diskuteras, tas upp och vänds och vrids på. Den mänskliga andan sätts i fokus, etik och moral diskuteras utan att verka för högtravande eller pretentiös. Istället känns den enormt tilltalande och enormt levande. Och det beror ju naturligtvis till stor del på ett välskrivet manus men ännu mer på en extremt bra rollprestation från Sam Rockwell i huvudrollen och naturligtvis Kevin Spacey i birollen. För utan dem hade ju filmen varit enormt platt. De gjutor in allt liv i den här och de gör det till en fest att beskåda. Den är enormt vacker att se på, den är enormt imponerande specialeffektsmässigt och jag kan erkänna att det här är en historia jag mer än gärna kommer att återbesöka för jag misstänker att det är aspekter och detaljer som jag har missat i min första sittning av filmen och jag ser fram emot att få sjunka ännu djupare in i den. Och även om jag uppskattar att se en film som 2001 med jämna mellanrum så tror jag att en sån här film är betydligt lättare att ta till sig än söndags eftermiddag när man sitter och jäser efter en helg full av aktiviteter och man förbereder sig inför en ny vecka med nya utmaningar. Den är djup. Och den är tankeväckande men inte på en så djup nivå att det känns svårt eller vemodigt att ta sig an. Tvärtom så är den en väldigt behaglig film på en och en halv timme att ta sig igenom. Och visst, den behandlar tunga ämnen och svåra frågor men inte värre än att man orkar ta sig igenom det och ändå känner att det var en riktigt givande upplevelse. Jag rekommenderar verkligen Moon, det här är en riktigt bra science fiction film av det klassiska slaget och det är synd att fler inte såg den när den kom 2009 men den finns ju fortfarande att njuta av, och jag tycker att man ska unna sig den tiden. Det tycker faktiskt jag också. Det är väl förvaltad tid att sätta sig ner och upptäcka den här världen, den här berättelsen och bara förföras av den, förfäras av den och ja, bara njuta av den helt enkelt. ja Det är en det är riktigt, riktigt bra film och eh, vi kan nog inte prata tillräckligt gott om den låter det som. Ja, men vi måste väl sätta punkt någonstans och det, det är väl på tiden att vi gör det nu. Ja, vi har väl fått sagt det vi behöver och vill säga här så vi hoppas att vi har förmedlat rätt känslor så att våra lyssnare vet vad det handlar om här i alla fall. Men nu är det nog på tiden att vi lämnar det stora och enorma universumet och söker oss till ett betydligt mindre sådant. En värdig miniatyr skulle man kunna säga. Ja, det är ju en viss storleksskillnad på världarna här. Det måste man väl ändå säga att man, vi byter från mikro till makronivå helt plötsligt. Så det blir en ordentlig sväng till nästa vecka, ja. Samtidigt är det ett universum som existerar parallellt med ett annat universum så det är ju väldigt intressant att se när de här två krockar och om de verkligen kan existera i samförstånd med varandra. Ja, men chanserna att de kan stå ut med varandra och leva i samförstånd är kanske inte så stora så det är kanske en bra idé att de lite mindre håller sig lite undan gömda för man vet ju inte vad som kommer att ske när stort